Якщо прийде Ющенко, то нічого не зміниться. На зміну одним олігархам прийдуть інші олігархи, інші клани і інша ситуація. Бо це людський фактор. Народний депутат від ПР Дмитро Святаш. 40-річний мешканець села Зеремля, батько п'яти дітей Алі Касламов, облившись бензином, підпалив себе у приміщенні Баранівської районної прокуратури. На цей крок його штовхнули безвихідь та беззахисність перед свавіллям. Українська правда. За останній рік українськими судами видано 40 тисяч дозволів на прослуховування. Українська правда. На Полтавщині затримано двох студенток, які розмальовували помадою «Бігборд» кандидата в президенти Віктора Януковича. Українська правда. Другий заступник держсекретаря США Джон Тефт закликав Центральну виборчу комісію забезпечити рівні можливості всім кандидатам у президенти. Українська правда. Кандидату президенти Віктор Ющенко цього тижня повернеться до активних поїздок регіонами України. Як зазначила його прес-секретар Ірина Геращенко, причиною перерви у його виборчому турі стала хвороба, спричинена сильним отруєнням. Сайт Ющенка Звісно, я людина небагата, тобто не маю заводів, газет та пароплавів, але навіть у тому майні, що є, бордель рідкісний. Рахунки, депозити, акції, нерухомість – усе це замішано в суцільну купу так, що без півлітри не розбереться. Пам'ятаю, був у мене знайомий нафтовий генерал, який скаржився, що відправив кудись 15 мільйонів, а куди забувся. Шукав-шукав, але так і не згадав. Тоді я сміявся, чуючи це. Тепер не дуже. І не тому, що сам гублю мільйони. А тому, що розумію, для того, щоб контролювати гроші і майно, потрібні окремі люди. Проте люди мають схильність до крадіжок, значить їх треба контролювати. А хто ж тоді буде контролювати самих контролерів? Це класика, а у мене немає ані стільки людей, ані стільки грошей. Зате є сапула, якій можна доручити все, зокрема й розібратися у праві власності. Після повернення з Одеси я вирішив навести лад в особистих фінансах. Навіть якщо з депутатством не вигорить, все одно корисно знати, чим насправді володієш. Катрусю, мені потрібна твоя допомога. До речі, тобі дуже личить. Що саме? Зачіска? Хм. Костюм? Тепліше. Я підвівся, обійшов навкруги сяючу заступниці, яка з викликом дивилася у відповідь. Зазирнув за викат блузки. Ні, похитала головою вона. Тоді здаюся. Туфлі? У мене нові туфлі. Я розвів руками. От так завжди. Усі ми, чоловіки, однакові. Головного не помічаємо. Ти не однаковий. Ти помічаєш. Дякую. Тоді сідай, поговоримо. Вона сіла на стілець і склала руки на колінах. Ну зовсім як слухняна учениця. Катрусю, я хочу доручити тобі одну делікатну справу. Я вся увага. Справа в тому, що скоро вибори. Хай їм греться. Згоден. Але вони так і будуть. А значить, буде черговий перерозподіл, і до Кабміну та Адміністрації президента піде нова порція депутатів. І? Значить, на їхнє місце зайдуть інші, що були нижче в списках. Сапула посміхнулася. На себе натякаєш? ж. Так це ж класно. Будеш недоторканим, відкриємо тут твою громадську приймальню, і гроші можна буде возами возити, нікого не боячись. Майно депутата. Навіть з американців можна буде брати дипломати з доларами. Лафа? Дарма іронізуєш. Я не іронізую. Значно легше працювати, коли знаєш, що тобі за це нічого не буде. Катька звично розглядала все з точки зору бізнесу. Воно й не дивно. Адже наш Союз створювався як офісний, і тому головними темами для обговорення були справи грошові. Згоден. Але для того, щоб стати депутатом, треба привести до ладу свої особисті справи. заповіт написати? «Що з такого? Пам'ятаєш, була історія, коли у одного фраєра викопали незадеклароване майно і зняли з виборів?» «Так ти ж без виборів підеш!» «Все одно, депутат не може бути багатим, інакше всі газети напишуть, що він краде». Сапула закинула ногу у новій туфлі на другу ногу, теж у новій, так, що спідниця натягнулася. «Класно виглядаєш», – сказав я. «Отепер вірю. Правда ж мені личить?» Вона підскочила і стала крутитися навколо себе, демонструючи нове взуття. Правда, це тобі треба йти в депутати, а не мені. Мені не можна, я істота політична. І потім сквау вождем бути не може, це ж усім відомо. Зате може бути помічником вождя. Це із задоволенням. Так от, слухай, мені треба зробити інвентаризацію усього майна і залишити тільки мінімум. Ну там, знаєш, двокімнатна квартира та автомашина-запорожець, щоб як усіх. А решту куди? На церкву? Обійдуться. Народичів. У мене є син, є дружина. Сапула обличчя напружилося. Є дружина. Це точно. Я глянув з докором. Що ти справді? Ти ж знала, з ким зв'язалася. Ой, знав, на що брав міщаночку з міста. Ой, знав, на що брав, я не вмію жати, продовжила втон Сапула. Напни мені холодочок, я буду лежати. То що там у нас із дружиною? Кать! Я вже скоро сорок років, Кать. Що з того? Ну, припини. Я вже припинила. У тебе є дружина. Що далі ти хотів сказати? Я тебе люблю. І не тільки мене. Катю, давай без банальностей. Ми ж дорослі люди. Я обійшов і обійняв її за плечі. Ти ж знаєш мою ситуацію. Вона гірко посміхнулася. Ти знаєш мою ситуацію, я знаю твою ситуацію. Це глухий кут, і давай не будемо розводити безсенсовних розмов. У голосі звучала образа, і тільки це не дозволило мені одразу погодитися з такою загалом звичною постановкою питання. Я почав гладити її плечі і притулився щукою до потилиці. М'язи під моїми руками напружилися, стримуючи подальший розвиток подій, спина виструнчилася. Я засміявся і жартомат дмухнув у вухо. «Ти просто як фортеця очаків, неприступна та незворушна». Вона пересмикнула плечима. Я проігнорував цей недвозначний жест. Князь Потьомкін стояв під очаковом півтора роки, а козаки свого часу брали його сто разів. Так от, я не князь, тому попереджаю, у мене немає зайвих півтора роки, і зараз буде штурм. «Я на роботі!» – суворим голосом відповіла Сапула. «Але роботу від дозвілля ти сам не маєш відрізнять», – казав поет. «То я для тебе дозвілля?» Вона нарешті обернула до мене холодне обличчя. Ти для мене жінка, яку я кохаю. А чому тоді? Ну, добре, проїхали. Давай до справи. Отже, що я маю зробити для тебе і дружини? З тону та напружених плечей було зрозуміло, капітуляції не буде. Треба розібратися з моїм майном. Акції, нерухомість, рахунки в банках, кредитки, усе, що є в Україні. Скласти реєстр і переписати все. Я зробив паузу. «Ну, взагалі на родичів». Сапула гмикнула. «Як переписати? Дарчу? Продаж?» Я замислився і відпустив її плечі, бо не вмію одночасно залицятися та робити серйозні справи. «Дарчу можна тільки на сина, але він ще молодий, а на дружину...» «Розумієш, це все одно спільне володіння, поки одружені». на брова іронічно злетіла вгору. «Поки одружені?» То, може, розлучишся? Розлучися і залишиш усе їй. Тоді проблем не буде. Я почухав потилицю вже цілком серйозно.